14. А в ту секунду, коли Голлі повідомляє Родні Гаррісу, що він не єдиний, хто читає наукові журнали, Емілі саме входить до фредерік Білдинг. Вона вважає маски смішним непотрібним, але тепер щаслива, що на ній маска. Верхню половину обличчя прикриває козирок бейсболки Голлі. Вона прямує до вказівника. Finderskippers на п'ятому поверсі, поруч із офісами Furniture Imports і «David and Daughter Forensic Accountants». Емілі заходить у ліфт і натискає кнопку. Виходить, переконується, що коридор порожній, і шкутильгає до дверей із табличкою «Finders Keepers Investigative Agency». Вона має ключі Голлі, Її радіє, виявивши двері замкненими. Це означає, що чергового порт'є тут нема. Якби був, вона б напустила на старече обличчя дурнуватий вираз і сказала б, що, мабуть, помилилася з поверхом, тож вибачте. Вона починає перебирати ключі, пробуючи ті, які виглядають підхожими, сподіваючись, що ніхто не вийде з дверей Furniture Imports або David and Dota, щоб скористатися туалетом. Третій ключ підходить. Вона просочується до ресепшена. Тихо свистить кондиціонер. Емілі підходить до тендітного стола, на якому стоїть комп'ютер, котрий, як вона сподівається, лише спить. Але комп'ютер вимкнено. Вона відчиняє двері праворуч і заглядає до кабінету, судячи зі сторінок спортивних журналів у рамках на стіні партнера. Клівленд перемагає у світовій серії. Жалюгідна граматика, на її думку. Правда, ймовірно. Але Браунс виграють суперкубок – точно ні синітниця. Значить, інший кабінет належить Гібні. М ем поспішає до комп'ютера, Голлі натискає першу-ліпшу клавішу, сподіваючись розбудити машину. Комп'ютер вимагає пароль на розблокування вірогідних скарбів. Вона пробує кілька варіантів. Холлі Гібні, Холлі, нижні підкреслювання Гібні, Холлі Гібні, Файндерс Кіперс, Файндерс Лорен Бокалфан. Жоден не спрацьовує. Вона дивиться на охайний упорядкований порожній стіл. Виняток – блокнот. Верхній аркуші викритий малюнками квітів і кількома записами. Імені. Слово нічого не говорить. А от трейлер-парк «Елнгроу» – інша справа. Емілі була там, щоб прибрати трейлер сучки Креслоу, аби створити враження, що та просто виїхала. «М» це не подобається. Але нижні рядки подобаються ще менше. Там написано «Дзвіниця» і «Х. Кастро» іще «2012». Так багато дізналася? М ем відриває аркуш і ще аркуш під ним, щоб підстрахуватися. Вона зминає їх і кладе до кишені. Одна за одною перевіряє шухляди столу, сподіваючись знайти письмовий звіт. Не знаходить і визнає, що навіть якби й знайшла, то це нічого б не змінило. Лише за умови, що він написаний не від руки. Також не знаходиться і клаптика паперу з паролем. І тоді мозком прокочується хвиля гнівного відчаю. «Ми повинні були мати план відходу, крім ціаніду», – думає вона. «Чому ми цього не зробили?» Відповідь очевидна. Вони старі, а старі люди не можуть бігати ані далеко, ані швидко. Можливо, звіту не існує. Можливо, ця дурепа була не надто впевнена у висновках, щоб написати чи розповісти про них комусь іще. Емілі вирішує, що це єдине, на що лишилося сподіватися. Вона піде додому. Родді застрелить сучку Гібні, як те стервок креслов. Вони пропустять її через дробарку, почививши кістки, та розрідять решту, включаючи отруєну нікотином печінку. А потім ласкаво просимо до озера в Марікатер, де вони кинуть якір над найглибшою ямою та шубовснуть сміттєвий поліетиленовий мішок з рештками гольлі Гібні за борт. Після цього залишиться сподіватися на краще. А на що лишилося сподіватися? На самогубство? Але Емілі вірить, що до нього все-таки не дійде. Вона знаходить стінний сейф, передбачувано прихований за картиною з зображенням гірського лугу. Пробує натиснути ручку, нічого не очікуючи, і нічого не відбувається. Зогидою намагається підібрати комбінацію, перевішує картину і вимикає комп'ютер. Вирішує, що блокнот лежить не так, як лежав, тож вкладає його на місце. Затим відступає тим самим шляхом, яким прийшла, протираючи все, до чого торкалася, починаючи з клавіатури комп'ютера і закінчуючи ручкою дверей, після чого одягає маску і зазирає у шпарину, щоб переконатися, що по берегах чисто. Вона вже проходить половину коридору, коли згадує, що забула замкнути двері. Вона повертається, замикає їх і ще раз витирає відбитки пальців. У ліфті вона насуває бейсболку на очі. Емілі зустрічає у вестибюлі лише одну людину, але з-попід козирка може бачити лише джинси та кросівки Барбара Робінсон, котра простує до ліфта. Настав час повернутися додому і залагодити хоча б одну неприємну справу. Коли вона штовхає двері на вулицю, особливо жорстокий удар болю вражає її у поперек. Емілі стоїть на тротуарі, кривлячись і чекаючи, поки він не вищухне. Напад трохи відпускає, і вона дякує Богу, якого, звичайно, не існує, за ельфійське парфе, котре вона з'їла перед тим, як вирушити з дому. Вона перетинає Фредерік Стріт до машини, накульгуючи сильніше, ніж будь-коли. А що, якщо саме в цей момент голі кричить на її чоловіка? Але Емілі відкидає цю думку. 15. Це називається ефектом плацебо. Ти безмозкий ідіоте. Він кидається на неї, волаючи, щоб вона заткалася, ефекту плацебо не існує це не що інше, як маніпуляція статистикою і фантазія ледачих псевдонауковців. Голі хапає Гарріса, щойно той наближається на відстань простягнутої руки. Жодних думок, навіть натяку на попереднє планування. Вона просто викидає правицю через грати і хапає його за шию. Болять побиті ребра, але під адреналіном вона не звертає на це уваги. Роді намагається вирватися, і йому це майже вдається. Голі посилює хватку і притискає його до град. Халат сповзає з його плече і відкриваючи кумедну піжаму, поцяцьковану пожежними машинами. «Відпусти!» Шипить він, захлинаючись і вибулькуючи слова відпусти. Голі згадує про предмет у лівій руці. Те, що вона так міцно стискає, ріже долоню. Трикутна сережка, сестра тієї, яка була підібрана в бур'янах біля покинутої автомайстерні. Голі просовує руку крізь грати й, міцно утримуючи сережку між великими вказівним пальцями, півколом проводить одним із золотих кутів по худорлявому горлі Гарріса від одного краю щелепи до іншого. Вона нічого не очікує, просто робить це. Більший відтинок 20-сантиметрового сегменту вістря ледь дряпає шкіру. Поріз папером часто спричиняє більш глибокі криваві рани. Але потім трикутник чіпляється за випнені сухожилля і заривається глибше, Родді мимоволі допомагає, відкидаючи голову вбік і намагаючись позбутися контакту з вістрям. Сережка впивається у яремну вену, і на голі виплескується порція теплої крові, потім наступна у такт скороченням серця, в її очах горять червоні відблиски. Родді конвульсивно смикається і розриває хватку. Він хилитається коридором до сходів, халат звисає з пояса і волочиться по підлозі. Він притискає руку до шиї. Крізь пальці струминить кров. Він натикається на мітлу і запинається об неї. Голова вдаряється об бильця східців. Він валиться на коліна. Кровотеча триває, але починає слабшити. Він використовує бильця, щоб зіпнутися на ноги і обертається до голі. Очі широко розплющені. Він простягає руку і видає гортаний звук, який може бути чим завгодно. Але голі здається, що це ім'я дружини. Халат сповзає, як шкіра змії. Він робить два кроки у напрямку до клітки, виставивши перед собою руки, а потім падає ницьма. Череп стукає об бетон, пальці смикаються. Він намагається підняти голову і не може. Кров тече по бетону. Голлі завмирає у шоці та подиві. Її руки все ще стерчать крізь квадрати, утворені схрещеними металевими смугами. Сережка все ще в лівій руці, одягненій у мокру червону рукавичку. В голові зринає запитання леді Макбет. Хто міг би подумати, що у старому стільки крові? Потім спливає друге. «Де його дружина?» Вона робить назад крок, другий, запинається об власну ногу, важко сідає на футон і кричить від болю у побитих обурених ребрах. Сережка падає з її руки. Вона чекає на Емілі. 16. Барбара ледь кидає погляд на жінку, яка проходить повз у вестибюлі Фредерік Білдінг. Вона думає про дедукція, будь ласка. Серію дитячих детективних книжок, котрі Джером читав у дитинстві і передав їй у спадок. Вона певна, чи походить захоплення ними з Джеймс Ферою, яку обрала Голлі, головним чином Голлі, від того дитячого чтива. Дедукція, будь ласка, містила 30 чи 40 загадок, кожна на 2-3 сторінки. Головний герой, детектив з малоймовірним ім'ям Датч Спайкглас, з'являвся на місці злочину, спостерігав, розмовляв з кількома свідками, а потім розгадував таємницю. Зазвичай пограбування, іноді підпал або удар по голові, але ніколи не вбивство. Датч завжди робив один і той самий висновок. «Всі підказки перед твоїми очима, рішення у твоїх руках, дедукція, будь ласка». Джерому вдавалося розплутувати деякі справи. Барбарі майже ніколи, хоча розкриваючи книжку і читаючи короткий виклад справи, вона майже завжди вважала рішення очевидним. Примітка. Схожа серія книжок, про які йдеться, видумана Стівеном Кінгом. Піднімаючись у ліфті, вона думає, що зникнення, котрі розслідувала Голлі, схожі на ті міні-загадки, над якими вона ламала голову, коли була дев'яти- чи десятиліткою. Огидніші, зловісніші, але по суті такі самі. Всі підказки перед твоїми очима, рішення у твоїх руках. Барбара схильна думати, що так і є. Як би добре було прогорнути книжку до останньої сторінки і прочитати розв'язок, але такої книжки не існує. Зате є її зникла подруга. Вона йде коридором і відкриває двері до Finders Keepers. – ніхто не відповідає. Але на Барбару накочується дивне відчуття, що тут або хтось є, або щойно був. Не запах, а відчуття нещодавно збуреного повітря. «Тут хтось є?» «Нікого». Вона швидко заглядає до кабінету Піта, навіть перевіряє шафу для одягу. Потім прямує до дверей кабінету Голлі. На мить зупиняється, тримаючи руку на ручці і побоюючись, що знайде Голлі мертвою у своєму кріслі з розплющеними очима. Вона змушує себе відчинити двері, подумки, проказуючи, що Голлі там немає, але якщо вже судилося побачити, то в жодному разі не треба кричати. «Голлі немає» але відчуття чиєїсь недавньої присутності не зникає. Барбара оглядає стіл Голлі і не бачить нічого, крім чистого блокнота, який вона використовує, щоб малювати, робити нотатки, або і для того, і іншого одночасно. Блокнот лежить акуратно по центру стільниці, і у цьому вся Голлі. Барбара натискає клавішу на клавіатурі і хмуриться, коли нічого не відбувається – Голі майже ніколи не вимикає комп'ютер, натомість вкладаючи його спати. Каже, що ненавидить очікувати, поки він завантажиться. Барбара натискає на клавішу вмикання, і коли з'являється стартова картинка, підглядає у записник на телефоні, щоб знайти єдиний для всіх офісних комп'ютерів пароль. qxt 4 -CK. Вводить його. Не відбувається нічого, окрім дрібного неприємного тремтіння поля в воду, що означає, мак відхилив пароль. Вона намагається ще раз на випадок помилки при наборі. Той самий результат. Вона хмуриться, а затим роздратовано лається, розуміючи причину. Пароль автоматично змінюється кожні шість місяців, він застарів ще 1 липня. Голі забула ввести новий, а барбара, зайнята власними справами, їй не нагадала. Джером може знати чарівне слово, але навряд, бо також був зайнятий власними справами. Дедукція, будь ласка. Барбара не має поняття, з чого почати. Вона встає, наміряючись іти, а потім, наче з примхи, знімає пейзаж Тернера зі стіни. Корпоративний сейф, і хоча він закритий і замкнений, Барбара бачить дещо, що збурює в ній нову хвилю тривоги. Скориставшись сейфом, Голлі завжди скидає комбінацію на циферблаті до нулів. Це один з її маленьких пунктиків. Якби сейфом користався Піт, він би не потурбувався про скид. Але Піта тут не було майже весь місяць. Вона смикає за ручку. Заблоковано. Вона не знає комбінації, тому не може перевірити, чи з сейфа щось зникло. Усе, що лишається зробити, то це скинути блат на нулі, повернути картину на місце і зателефонувати братові. 17. Емілі паркується на під'їздній доріжці і занадто швидко для свого стану полишає субару. Спалах болю пронизує спину. З кожним днем все важче і важче повірити, що їм вдається стримувати старіння за допомогою речовин, котрі вони звикли сприймати як символ віри відтоді, як пообідали плоттю Хорхе Кастро. Не віри, виправляється вона, науки. На відміну від Бога наука існує. В мене просто нервові спазми, викликані фізичною перенапругою. Вони минуть, і я знову одужаю. Вона піднімається по парадних східцях, притискаючи долоні до поперека над куприком. Родді полишив ганок. Нічого, крім напівпорожньої кавової чашки та блокнота. Вона дивиться на сторінку і засмучується, підмічаючи у колись акуратному почерку чоловіка розтягнуті тремтливі лінії. Він більше не прив'язується до синіх смужок. Рядки танцюють то вгору, то вниз, наче текст писався на Марі Катер, розхитуваній сильним шквалом. Вона очікує знайти Роді у вітальні чи на першому поверсі в кабінеті, але його немає ні там, ні там. А коли заходить на кухню, бачить відчинені двері до підвалу. Всередині щось обривається. Вона простує до дверей. Роді? Відповідає жінка, жалюгідна шпигунка. Він тут, професорко, і, здається, він щойно прочитав свою останню лекцію.